Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Dramatiska årsdagar är ett av årets återkommande teman. Hundra år sedan första världskriget. Sverige i fred sedan 200 år. Och minnesbilderna från Berlinmurens fall för 25 år sedan lär gå varma när höstmörkret sänker sig över oss igen. Men... För alla som inte har några rötter i de kaukasiska bergstrakterna var den 70-årsdag som den gångna veckan passerade ganska obemärkt. Trots att de nyss avslutade vinterspelen i Sochi gjort Kaukasus känt för människor världen över. Så vad var det som hände den 23 februari 1944? Jo, då gick startskottet för massdeportationen av tjechener. Under några veckors tid tömdes Tjetjenien på sin befolkning när en halv miljon människor forslade iväg tusentals kilometer till öde och karga stepplandskap i Kazakstan och Sibirien. Vittnen berättar om förtvivlan soldaterna kom. En kvart kunde man få på sig att samla ihop det man behövde och han. Husdjuren blev kvar medan människorna föstes ihop i boskapsvagnar. Många dog redan på vägen, andra av svält och umbäranden i exilen. Det var Stalins straff för tjetjenernas påstådda samarbete med nazisterna. Några år efter Stalins död 1957 lät den nya partichefen Nikita Khrushchev tjetjenerna återvända till sina hemtrakter. Men temat förblev förbjudet lång tid framöver. Först efter Sovjetunionens upplösning manifesterades minnet i ett överdådigt monument i huvudstaden Grozny. En gigantisk näve som håller en flera meter lång dolk skjuter upp ur marken omgiven av hundratals gravstenar. Minnet av deportationen har blivit en viktig del av tjechenernas gemensamma identitet och med tiden har det fått en särskild betydelse för tjechener som på nytt befinner sig i förskingringen. I Alvesta och på andra håll i Sverige samlades i veckan tjechener för att hålla minnesdagen. För i Grozny råder påtvingad tystnad. Återigen har tvångsfördrivningen blivit tabu och minnesplatsen göms bakom en hög mur. Nu gäller andra dagar, andra platser för att hylla det tjechenska på order av delrepublikens egensinniga ledare. Han som på sitt eget sätt återdriver tjechener på flykt. Välkommen till konflikt. FN stoppar utvisningar av tjejenska flyktingar i Sverige. Vad är det de ser som Migrationsverket missar? Hör Rashid om tortyren han utsattes för i Tjejenien och rädslan för att återvända dit. Och den ryska människorättsaktivisten som dömer ut Sveriges behandling av tjetjener på flykt undan Ramsan Kadyrovs skräckvälde. Inne i vardagsrummet, möblerat med en soffa och en våningssäng, står barnkanalen på... Det är lite efter lunch och Jasmin tre år, har just kommit hem från dagis. Hon kryper tätt in till mig och ler. Lillebror Shamid kommer från köket och erbjuder en päronskiva. Där inne sitter pappa Rashid och väntar på att maten ska bli klar. Han berättar vad han är rädd för om han skulle tvingas återvända hem till den ryska delrepubliken Tjechenien. Jag jag är rädd för att de ska göra något oförutsett. Jag vill inte ens prata om vad det kan vara- eller att de dödar mig eller spärrar in mig. De anklagar mig för så mycket, säger Rashid. Mest av allt är han rädd för att det som hände honom för sju år sedan- ska hända igen. I högra underkäken glimmar en guldtand. Rashid har inga egna tänder kvar. Allihop fick bytas ut efter tortyren. Han låg på sjukhus i två månader- de slår, slår med elektrisk ström mot benen. Till slut känns det inte längre, säger Rashid och fortsätter. Med en annan kabel slår de mot ögonen och tänderna. De tvingar in en gevärskolv i munnen och vrider runt, runt. Man skriver på vilka papper som helst, bara för att få komma ut därifrån, säger Rashid. Han drar upp en byxbenet och visar underbenet. Shamid, snart två år, står bredvid och tittar på. Rödaktiga märken av brännskadorna finns kvar. Mm. Benen har blivit liksom mjuka. Så fort det blir minsta kallt utomhus fryser de till, sedan. I september för två år sedan kom polisen än en gång hem till familjens hus i samhället några mil från huvudstaden Gråsny. Men då hade Rashid redan flytt Kamp mot brottslighet kallas det. Vem som helst kan hamna i söka ljuset säger han. Mm. Och det var konflikts Johanna Melén som hade besökt pappan Rashid som bor med sin familj i ett mindre samhälle i Västmanland. En av åtta tjechener som har fått avslag på sina asylansökan i Sverige men åtminstone tillfälligt har fått utvisningen till Ryssland stoppad av FNs tortyrkommitté. Av hänsyn till familjens säkerhet använder vi inte deras riktiga namn. Vi ska återvända till Rashid och hans familj lite senare i programmet. Men först en närmare titt på det Tjetjenien de har flytt ifrån. Delrepubliken i norra Kaukasus som efter Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet utropade sin självständighet. Ryssland svarade med två förödande krig som kostade uppskattningsvis 150 000 tjechener livet. Många fler drevs på flykt och huvudstaden gråsny bombades till en grushög. Sen drygt åtta år leds delrepubliken av Ramzan Kadyrov. Maktfullkomlig, lynnig och brutal är bara några av orden som brukar användas för att beskriva honom. Han styr helt efter eget kynne med den ryske presidenten Putins tysta medgivande. För så länge Kadyrov håller kontroll över Tjetjenien har han fria händer, förklarar människorättsaktivister jag har talat med. Tysta. Är också de många offer för hans skräckvälde som inte vågar vittna om vad de eller deras anhöriga varit utsatta för. Jag besökte nyligen en fotoutställning här i Stockholm om bland annat Tjetjenien. En samling fotografier som utmärktes av att de inte innehöll några bilder på tjetjener. Tjetjenien är speciell i det här avseendet för att um, det är nästan omöjligt att träffa en offer för en grov relation, vilket är. Ja. Och yeah. det inkluds abduktioner, torter så judicier killings, och an då people either att leva det countret because s would kanna presek dem, det kan äjfna dem. Inna Bukstinovits handläggare på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, och som under den gångna hösten reste runt i norra kaukasus för att samla vittnesmål om människorättskränkningar till utställningen. Hon berättar om hur rädda människor var att tala om brott som de eller deras anhöriga utsatts för av polis och säkerhetstjänst. Flera år efter att kriget formellt förklarades avslutat är tortyr, kidnappningar, utomrättsliga avrättningar fortfarande vanliga i Tjetjenien. För att inte riskera att väcka Kadyrovs misshag håller man antingen tyst eller lämna landet. Att bara lämna Tjetjenien räcker ofta inte säger Inna Borkstinovits. Kadyrovs män letar upp sina fiender var helst de befinner sig i Ryssland. På ytan råder fred och stabilitet. Det återuppbyggda Grosny liknas ofta vid Disneyland eller Dubai. Men bakom de blanka fasaderna breder rädslan ut sig, säger Joanna Korors, ansvarig för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders. Alltså det som Tietjenien är idag, det är ju en slags militärdiktatur där människor är rädda för allt mer rädda för varandra redan när jag var där. 2005-2006 så berättade folk att ja, men tidigare så visste man liksom vem som var vem som, vem som är fiende. Nu kan man inte lita på någon. Och den utvecklingen har ju fortsatt sedan dess. Det svenska utrikesdepartementet skriver i sin människorättsrapport att citat De mänskliga rättigheterna i allt mer får stå tillbaka för lokala lagar och sedvänjor. Inte sällan med auktoritära drag. Slut, citat. Tjetjenien som är en del av Ryssland, lyder visserligen under samma lagar som resten av landet. Men i praktiken får den av ryska ledningen tillsatte presidenten Kadyrov tolka och tillämpa lagen som han själv vill. Joanna Korors berättar om en våldskultur som slog rot under tiden mellan de två krigen i Tjetjenien. Det handlar om att säkerhetstjänsten behöver visa resultat. Och det bästa sättet att visa resultat är att visa att man... Fångar terrorister. Det är inte ovanligt att man fångar in någon- låter skägget på personen växa- och sen dödar dem när skägget är tillräckligt långt- om man har tagit på dem en uniform och sådär- och visar upp dem som terrorister i tv. Det kan finnas privata skäl bakom. Men allting grundar sig i den här våldskulturen- och den totala rättslösheten som råder. Det som belönas är att kunna leverera så kallade skyldiga till vilket pris som helst, säger Johanna Korors. Och de som begår övergreppen behöver inte frukta något straff. Däremot lever de som försöker uppmärksamma övergreppen farligt. Russian human rights activist Natalia Estemirova was laid to rest today. The 50-year-old single mother was abducted yesterday near her home in Grozny, the capital of Russia's troubled region of Chechnya. She was later found dead from gunshot wounds. Juli 2009, nyhetsredaktioner Världen över rapporterar om mordet på den välkända MR-försvararen Natalia Estemirova som hade dokumenterat brott mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien under flera år. Mordet var ett i raden av tidigare mord och övergrepp på människorättsförsvarare i Tjetjenien och ledde till att den ryska organisationen Kommittén mot tortyr bildade mobila gruppen. Tillfälliga team av människorättsförsvarare från olika delar av Ryssland turas om att arbeta i Tjetjenien en månad i taget och lämnar sedan området för att minska risken att hamna i säkerhetstjänstens sikte. Det berättar Dimitri Otokin, jurist i Nishni Novgorod som själv har gjort flera turer till Tjetjenien sedan 2006. Den prisbelönt organisationen är en av flera MR-grupper verksamma i Tjetjenien. De avlastar sina lokala kollegor genom att åta sig de grövsta fallen, där människor har torterats, försvunnit, dödats, sånt som man inte får prata öppet om i Tjetjenien eftersom det enligt myndigheterna inte existerar. Local politics and local administration of police. They always say that we don't have any torture and always legal now in Republic men... We see that, that almost in every case they uh, use electricity uh, for torture. De som vänder sig till oss vittnar om att de blivit torterade och i de flesta fallen med elektricitet, säger Dimitri Otokin. Och det är svårt att förutsäga vem som riskerar att bli utsatt. Det kan vara småkriminella, inbrottstjuvar, knarklangare. Men mest utsatta är de som av en eller annan anledning anklagas för att vara terrorister eller för att hjälpa terrorister. Vad de anklagelserna grundas på får man sällan veta. Det kan vara påhittade påståenden i syfte att förbättra statistiken, bekräftar Dimitri Otokin. Tokin. where is the truth is the is the is like in jail just to, to have statistics? Att anmäla säkerhetstjänsten är inte att tänka på, säger Dmitri Otokin. Det finns visserligen en officiell undersökningskommitté där man kan lämna klagomål på myndigheterna. Men den som vänder sig dit riskerar att råka ännu värre ut. Och även om det finns utredare i kommittén som vet vad som pågår och skulle vilja ställa de skyldiga till svars så kommer de aldrig att ingripa enligt Otokin. Even, even investigator wants to help us, wants to den offentliga undersökningskommittén har order om att inte röra de poliser som står nära Kadyrov, säger människorättsjuristen Dmitry Otokin. Vi har inte heller någon möjlighet att driva fall till rättegång, även om vi vet vilka de skyldiga är, säger han. Even if we know who abducted or tortured uh, people, even if this kind of person uh, is interrogated by an investigator, we don't have any cases in court at all. And I think we will not have when Ramazan Khadav, uh, is uh, has power. As long as he is in power, you will not have any yeah. cases in court? I think no. Och så länge Ramsan Kadyrov har makten har Dmitri inga förhoppningar om att de som torterar och dödar kommer att ställa sin förrätta. Tokin beskriver Kadyrov som en ondskefull person som behärskar sitt välde med fullkomlig makt och för tankarna till medeltiden. I sin hembyt Roy har han ett ökänt fångläger. Om Kadyrov själv fortfarande misshandlar fångar det vet inte Tokin. Det är nu några år sedan han senast fick tydliga vittnesmål om den saken. För tillfället arbetar Mobila gruppen med 25 fall av grova kränkningar mot mänskliga rättigheter. Men det här är bara toppen av ett isberg, säger Dimitriotokin. Otokin. För varje vittne som vågar träda fram finns det åtminstone ytterligare tio fall där de drabbade tiger av rädsla. De som vänder sig till oss är de som inte längre har något att förlora, säger Dimitriotokin. Otokin. I think it's ten times more because we really face with people who don't have anything to lose anymore. De som har förlorat sina barn eller själva har blivit torterade och hotade till livet, de ser oss som sitt sista hopp. Det sa den ryska människorättsjuristen Dmitry Otokin som arbetar i de mobila team som kartlägger brott mot mänskliga rättigheter i Tjejenien. Ni lyssnar alltså på konflikt som idag handlar om vad som driver tjechener på flykt och vad som händer när de söker skydd här i Sverige. Och vi har en skara gäster för att samtala om det här. Från vår studio i Berlin har vi med oss Henrik Hallgren, analytiker med inriktning på tidigare Sovjetunionen och ordförande för organisationen Forum Eurasien. Fredrik Beyer, tillförordnad rättschef på Migrationsverket, är med oss från en studio i Malmö. Och här i Stockholm Katarina Nilsson, juridikstuderande som på frivillig basis hjälpt flera tjetjener i deras asylprocesser. Och Först tänkte jag att vi skulle ta en runda för att klargöra hur ni alla ser på situationen i Tjetjenien. Om jag börjar med dig Katarina, vad är det för ett område de du möter flyr ifrån? Ja, jag tyckte att eh, inslagen sammanfattade läget ganska bra. Eh, som jag ser det kort så rör det sig om en diktatur inom Ryssland. Mm. Hur märks det? Det är, det är ändå en del av Ryssland. Hur kan det komma sig att det är eh, råder speciella förhållanden just där? Ja, alltså regionen har ju en speciell historia och det skiljer sig ju kulturellt och religiöst och sådär. Så det finns ju en hel del som skiljer sig från Ryssland i den meningen. Men också, alltså idag är Tjetjenien Ramsan Kadyrovs lekstuga och han styr och ställer som han vill. Henrik Hallgren, du var i Tjetjenien senast i höstas. Och vad skulle du säga kännetecknar situationen där? Ja det stämmer. Jag var där i november och jag skulle säga att generellt så om man tittar först på säkerhetsläget så, så går det inte att förneka att det är bättre än i grannrepublikerna och även man får också jämföra med hur det var i Tjetjenien för under krigen och mellan krigen. Städerna är återuppbyggda. Man har en bättre infrastruktur än grannrepubliken. Men det här har ju, man ser väldigt tydligt just det här att det har skett till priset av att det här har blivit som en separat diktatur. Det jämförs ju ibland med de centralasiatiska städerna. Det är väldigt militariserat, det märker man hela tiden med vägsperrar och kontroller. Och det är en stark personkult runt Ramzan Kadyrov och Putin då. Hur har det kunnat bli så att, att han liksom har sitt eget lilla välde, sin egen lekstuga som Katarina Nilsson beskrev det? Om man tittar på norra så, så finns det egentligen två modeller som Kreml har valt att, att implementera kan man säga. Och det är, dels så är det det att när Medvedev var president så tillsatte han till exempel i grannrepubliken en gushien, en president eller en ledare som, som satsade mer på dialog och försöka komma åt de här både offer och förövare och ha en dialog med mindre radikala element. Och... Putins linje generellt, om vi nu ska tala om Putin som ett linje har alltid varit en, en hårdare linje där Ramzan Kadyrov då har fått styra och ställa lite grann som han vill mot att han garanterar säkerheten. Och det är naturligtvis också en fördel att det inte är ryska trupper där utan att det är så att säga tjechener som håller ordningen. Fredrik Beyer, vad är Migrationsverkets bild av läget i Tjechenien idag? Ja, vi har i princip samma bild som den vi hörde och som vi har diskuterat här de sista minuterna. Säkerhetsläget är möjligtvis något bättre precis som Henrik sa här än för några år sedan och kanske också något bättre än i de omgivande områdena. Men läget för de mänskliga rättigheterna är mycket, mycket dåligt. Katastrofalt skulle jag vilja säga. När var ni själva där senast för att samla information, aktuell information? Vi har inte varit på plats i Ketjenien sedan 2008 men Norge har varit där och vi tar, tar ju del av all den internationella rapportering eh, som sker och bilden är ju ganska samstämmig. Det är väldigt, väldigt dåligt. Vi ska snart prata vidare om hur, vad som händer med de som flyr därifrån. Vi ska återvända till Västmanland och den tjetjenska familjen som vi träffade lite kort i början av programmet. Efter Migrationsverkets nej till asyl avslog i december också Migrationsdomstolen familjens överklagande av beslutet att skicka tillbaka dem till Ryssland och delrepubliken Tjetjenien. De blev kallade till samtal om hur återvändandet skulle gå till. Men så en dag för ungefär en månad sen kom ett nytt brev från Migrationsverket. En begäran hade kommit från FNs tortyrkommitté i Genève om att utvisningen skulle stoppas. Ur ett skåp i spisen tar Rashid fram kuvertet med brevet från Migrationsverket. Avbryta verksamheten av gällande utvisningsbeslut tills vidare med stöd av 12. kapitlet 12 paragrafen utländningslagen. Självklart var det en stor lättnad. Det går inte ens att beskriva, säger han. Under tiden i Sverige har Rashid varit inlagd på sjukhus för stroke. Periodvis har han haft farligt högt blodtryck. I huset där familjen bor lever många asylsökande och en dag kom två civilklädda gränspoliser på rutinkontroll. Allskräcken hemifrån kom tillbaka. Det sitter liksom inpräntat i psyket, säger Rashid och berättar om rädslans ursprung. Den tortyr han utsattes för hos polisen hemma i Tjetjenien för sju år sedan. Hur de slog mot benen med elektrisk ström tills han inte kände någon smärta längre. Hur de slog med en annan kabel mot hans ögon och tänder. Hur de sen tvingade in en gevärskolv i hans mun och vred om. Vi sitter vid köksbordet i tvårumslägenheten i ett litet västmanländskt samhälle. Rashids fru Amina kommer hem från dagis med treåriga jasmin. Lillebror Shamid, snart två, blir glad. Snart hänger barnen över skålen på köksbordet- fylld med chokladbitar och geléhallon. Efterna stoppade utvisningen råder slags avvaktande lugn där hemma. Inne i vardagsrummet står tvn på med svenska barnprogram- här finns en soffa och en våningssäng. I det andra rummet finns bara sängar. De två äldsta barnen, nio och sju år, går i skolan. De har lärt sig svenska och fått kompisar. Pappa Rashid vill att sjuåringen Shamil ska börja spela ishockey. Vi pratar om vinteroen som just har avslutats, inte långt från Tjetjenien, i Svarta havsstaden Sochi. Hur många medaljer tog Sverige, undrar Rashid. Rekordmånga, säger jag. Men tillägg att det var Ryssland som vann hela medaljligan. Om jag ska vara ärlig så hoppades jag att Ryssland skulle förlora. Jag höll på Sverige och Norge, säger Rashid. Jag Chichen. Visserligen är jag från Ryssland, men det känns inte så. Jag är från Tjetjenien. Ryssland har aldrig fört något gott med sig. Rashid och Amina säger att de och barnen lämnade Ingushien, en grannrepublik till Tjetjenien, i mars för två år sedan. I en skåpbil ska de åka till hela vägen genom Europa till Sverige och Malmö. Allting började med Rashids brorson. Idag är han försvunnen. Han greps och fördes bort av polis, anklagad för inblandning i två självmordsdåd i republikens huvudstöd Gråsny, där nio personer dödades. Det var augusti 2011. Samma dag hade Rashid skjutsat sin brorson och hans vänner till Gråsny, där de skulle fira den muslimska högtiden Ramadan. Brorsonen brukade ofta be Rashid om hjälp, och han ställde för det mesta upp. Men när brorsonen greps, misstänkt för inblandning i sprängdåden, blev Rashid varnad. Ge dig av, de kommer snart efter dig. Samma natt kom de, men då hade Rashid redan flytt. I uthuset fann polisen vapen och ammunition som skulle bevisa hans brottslighet. Men enligt Rashid måste polisen själv ha placerat vapnen där. De närmaste månaderna fortsatte besöken hem till Amina och barnen polisen ville veta var är din man? Till en början hotade de inte men sista gången blev jag kallad till polisstationen där de sa att om Rashid inte var tillbaka inom en månad då skulle de anklaga mig för att vara hans medbrottsling, säger Mina. går på hon tar små bitar av sin hembakade äppelkaka och stoppar i mun. Äldsta flickan Lina hade börjat skolan men blev hemskickad. Amina var gravid men fick ingen mödravård. Jag hade en bra läkare, en bra människa, men hon vågade inte ta emot mig. Rädd för att bli av med jobbet, om hon hjälpte familjen till en misstänkt terrorist, säger Amina. Till sist flydde hela familjen. Välkomna till Migrationsdomstolen. Jag heter Lena. Jag träffade Rashid och Amina första gången i Migrationsdomstolen i Stockholm. Det var i höstas och domstolen skulle avgöra om Migrationsverkets beslut att säga nej till asyl var rätt eller fel. I pausen var Rashid frustrerad. Mm. Det är väl ingen dator. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Vilken tid. En timme hit eller dit. Dag, kväll, lunch eller middag. Familjens biträde gjord på jordnötter och choklad. Förhandlingen tog tid när alla parter skulle höras. Migrationsverkets representant tyckte att Rashid och Aminas berättelser var osammanhängande- de hade nämnt olika tider och platser vid olika förhör. Och kallelserna till polisförhör som fortsatte att komma efter familjens flykt- de ansågs inte räcka som bevis. Rashids tortyrskador har dokumenterats på en vårdcentral i Sverige. Men vad spelade det för roll, undrade Migrationsverket. Vad som hände 2007 då Rashid greps första gången och torterades svårt. Varför skulle polisen vara intresserad av honom nu- –frågade sig kvinnan från Migrationsverket. Tillbaka vid köksbordet i tvårumslägenheten i Västmanland– –säger Rashid att allt har med brorsonen att göra. Brorsonen säger han, fick kontakt med de här människorna– –de så kallade underjordiska grupperingarna. Det var under det andra Tjetjenienkriget –mellan Ryssland och tjetjenska separatister– Rashids bror deltog i striderna mot ryska armén. Han greps och torterades under flera dagar. Sen dog han. Det var då som sonen, Rashids brorson, bestämde sig för att som i chechenien gå till skogs till rebellerna. Jag <kör> Jag lyckades få tillbaka honom därifrån, säger Rashid. Sen dess har han hjälpt och betalat sin brorson ur tortyr från polisen ur fängelset. Han säger att han känt ansvar för honom, som en far gör. Men den som hjälper en misstänkt terrorist i Tjetjenien, den blir själv misstänkliggjord. Rashid är livrädd för att återvända och nu har han och familjen räddats av det de ser som sin livlina begäran från FNs tortyrkommitté i Genève om att stoppa utvisningen. Deportationen, som man säger på ryska. Det var först efter det beskedet som jag berättade någonting om hela asylproceduren för äldsta dottern, säger Amina. För hon har mått så dåligt av allt det här. Jag sa att snälla människor har hjälpt oss och att man just nu inte kommer att skicka tillbaka oss. Förra året begärde FN-stortyrkommittet att sex utvisningar från Sverige till Ryssland skulle stoppas tillfälligt. I år har två utvisningar stoppats. Enligt personer med insyn handlar det i samtliga fall om flyktingar från Tjetjenien. När alla instanser i Sverige har sagt nej kan man som enskild person vända sig till kommittén i Genève som sedan fattar ett snabbt beslut. Begära stopp för utvisningen eller inte. Begär man stopp innebär inte det automatiskt att personen kommer att få uppehållstillstånd. Man hindrar bara utvisningen så länge som en vidare utredning görs. I sin första begäran agerar tortyrkommittén efter principen att ta det säkra för det osäkra finns minsta misstanke om att den som utvisas kan utsättas för tortyr, ja då ska man inte ta den risken. Hemma i lägenheten bjuder Amina på ungstekt kyckling och potatis. Rashid tycker att hon borde ha lagat något tjetjänst. Amina säger att hon helst av allt vill hem till Tjetjenien. Jag vill att barnen ska lära känna platserna där vi växte upp. Det är vad jag vill, säga. Men viktigast av allt är barnens, min mans, familjens hälsa. Och så länge som den nuvarande makten styr i Tjetjenien så kan vi inte återvända dit- jag hoppas att vi på något sätt får stanna här så länge. Amina som längtar hem men säger att familjen inte kan återvända. Det är för farligt. Reporter Johanna Melén. Och den här familjen är ett av flera fall där svenska utvisningsbeslut tillfälligt har stoppats av FN. Fredrik Beyer på Migrationsverket. Han har torterats säkerhetstjänsten efter honom, en person som Rashid, som bevisligen har varit utsatt för svår tortyr. Varför kan han inte anses vara i behov av skydd? Alltså det är omöjligt för mig att gå in och svara i det informella för då skulle jag behöva gå, gå igenom akten och jag har varken haft möjlighet eller kan göra det av olika anledningar. Jag kan allmänt säga att Migrationsverket ser väldigt allvarligt på situationen och det gör förvaltningsrätterna och migrationsdomstolarna också på situationen i Tjetjenien. Vi tittade på våra ansökningar från ryska medborgare i år. Vi kan alltså inte registrera tjetjenska medborgare eftersom inte vi får registrera efter etnicitet. Men tittar man på ryska medborgare. Så har vi i AHI till de första månaderna, beviljat, 49%, beviljat asyl 49 av syni procent av värden. skulle vi titta på den men det är en siffra ett, som det, vi kanske inte ska fördjupa oss i. Så, men det finns nej. olika sätt att räkna. I ja, egen statistik som det, ni publicerar på, på webbsidan. Ja, vänt, vänt, är tidigt lägre. Nu, det, det finns, nej, så är det inte. Utan det är de de, de räknar på de som prövar till Sverige. Ja, just det. Men ja. inte de som har kommit till Sverige. Inte, inte är samtliga som har kommit till Sverige. Nej, det, men det är ju den relevanta men... siffran är de som har fått sin asylansökan prövar i Sverige. Dublin-frågan är någonting annat. Det innebär att vi beviljar faktiskt en väldigt stor andel av de tjejenska asylärendena. bevilja beviljar asyl i de här ärendena. Och vi ser också att siffran ökar över tid här, vilket tyder på att vi ser, ser att situationen blir svårare. Och vi ser också allvarliga på situationen. Det finns ett antal avslagsbeslut. Man ska komma ihåg att här är det förvaltningsrätten, Migrationsdomstolens beslut som är nu under prövning av tortyrkommittén. De ärendena handlar oftast om just precis det vi hör att domstolen och tidigare vi då inte har bedömt att de lämnade uppgifterna är tillförlitliga eller trovärdiga. Och Tittar man på de ärenden som nu är uppe, det är sju från domstolen och ett från regeringen. Jag har kunnat ta del av de sju från domstolen så handlar det om, om just de diskussionerna. Och de är, det är bedömningar förstås att göra i de enskilda ärenden, bevisvärderingar där man då bedömer att ibland saker och ting som har inträffat långt bak i tiden men det finns också fall där man då bedömer att olika uppgifter inte är tillförlitliga. Och där kan man förstås ha olika uppfattningar. och det Tittar vi på domarna så är de ofta skiljaktiga. Det finns ofta olika uppfattningar i domstolen om det här. Och det visar hur svåra bedömningar det här är att göra. Men man måste alltså kunna visa göra sannolikt att det finns en individuell hotbild. Och just i de här fallen har inte domstolen gjort den bedömningen. Ka Katarina Nilsson jag måste få höra med dig. För, eh, Fredrik Bey kan inte eh, kommentera det enskilda fallet. Men du har ju tittat på flera fall där det här återkommer. Vad är det du ser just när det gäller att, att man inte anser de här berättelserna vara tillförlitliga trots att det finns uppenbarligen skador, tortyrskador och så vidare? Ja, det kan vara till exempel motstridigheter som i Rashids fall gällande datum och i vilken ordning han har gått hemifrån och kommit tillbaka hem och gått hemifrån igen i samband då med att den här brorsonen blev bortförd och det kan man ju tänka sig att en person under press, för jag menar det är en krissituation när din brorson blir bortförd så här kanske inte lägger detaljerna på minne, alltså exakt de här detaljerna om hur det gick, var det gick och kanske exakt kommer ihåg vilken datum när du väl kommer till Sverige. Så hela den här situationen är ju ganska omvälvande att dels vara utsatt för den här krisen och dels komma till Sverige och försöka liksom berätta och föra fram sin berättelse på ett logiskt sätt. Så det är ju... Men det var ganska riktigt ändå att man måste berätta i detalj vad som har hänt. Men, men var, var, varför kan till exempel det här med tortyrskador som är så uppenbara i Rashids fall och jag vet att, att du känner till flera, varför fäster man ingen större tilltro till det som du uppfattar det? Alltså visserligen skulle man kunna acceptera om en person kommer hit och blev torterad för sju år sedan och sen har det inte hänt någonting. Men i det här fallet så menar jag att för sju år sedan hände det här. Det har funnits ett intresse för Rashid eh, tidigare. Och i och med att brorsonen blev aktuell för myndigheterna så har intresset för honom eh, förnyats. Och det köper ju inte svenska myndigheter helt enkelt. Ehm, och istället då för att värdera hans berättelse i vad det var som faktiskt hände att... Till exempel alltså just det faktum att brorsonen brorsson, inte har sett till sen det här hände. Istället för att ta, det, ta med det i bedömningen så bedömer man eh, det här med ja men du sa att du gick hemifrån, du sa att du kom tillbaka, du sa att du gick hemifrån igen. Eh, Sådana saker. Och bortser från att liksom fortfarande lyser med sin frånvaro. Det är svårt att hänga med i alla detaljer. Men om, om sammanfattningsvis tycker du att, att Migrationsverket sköter sitt jobb? Jag vet att Migrationsverket har en väldigt svår uppgift. Men jag vet också att det finns medel och resurser avsatta för att sköta det här jobbet. Och jag tror att man skulle kunna göra det faktiskt ännu bättre. För jag anser inte att det rör sig om enstaka fall nu och då- utan det är ett större problem. Ett större problem. FNs tortyrkommitté anser att det finns en risk att, att han och andra kan utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling och stoppar utvisningen för att kunna utreda saken vidare. Fredrik Bege, vad är det de ser som vad är det då det här internationella organet ser som Migrationsverket inte ser? Nu ja, är det precis som man sa i reportaget här att det självklart att de stoppar här för att få tid att titta på det här. Det här är ju svåra ärenden och det är en naturlig procedur att de ber oss stoppa ärendena medan de tittar på det. Så går det till helt enkelt och det ska man inte dra för stora växlar på. Men sen välkomnar vi ju att man gör det här för att det här är precis som vi är inne på. Svåra avgöranden och svåra bedömningar. Och vi ska komma ihåg återigen att det här är alltså förvaltningsrättens bedömningar. Som Men de, de bygger på. ju ändå på de beslut som, som Migrationsverket har fattat. Nej, det gör de inte. Våra beslut överklagas till förvaltningsrätten som helt självständigt prövar, prövar det här. De bygger alltså inte på våra beslut utan det är en självständig prövning, en domstilsprövning helt enkelt. Men det är svåra avväganden och det ser man bara genom att tittar på de här domarna. Det är mycket skiljaktiga meningar, det är svåra bevisvärderingar, svåra avvägningar av tillförlitlighet. Precis som Katarina sa så finns det alltid en annan sida av saken. Och vi välkomnar att man tittar på det här för det kommer att ge oss ytterligare ledning hur vi och domstolarna ska bedöma de här ärendena. Ser du något problem, eller ser ni på migrationsverket något problem i att asylärenden kan avgöras i en internationell instans där man möjligtvis gör en mer försiktig bedömning än vad ni gör? Vi hör det här hellre fria en fälla. Nej, tvärtom. Alltså vi, vi ser ju den internationella rätten och de internationella instanserna, kattkommittén, Europadomstolen i Strasbourg och även nu EU-domstolen. Allt mer tar en plats och vi har väldigt stor nytta av den rättsutvecklingen som sker i de här instanserna. Sen har tyvärr ibland kattkommittén kanske inte varit som så... som alltså är kommittén mot kortyr, Precis, kortyr. Mm. Har inte alltid så pedagogiska i sina beslut så ibland har vi lite svårt att se vad det var man egentligen tycker ett land skulle ha gjort andra. Men generellt sett så är det väldigt, väldigt bra. Katarina Nilsson, du har ju medverkat till att flera av de fall som nu prövas av FNs tortyrkommitté, Kat, har kommit dit. Vad, vad tycker du själv att det säger om den svenska asylprövningen, att, att det behövs enskilda individer som, som du, som engagerar sig? Ja, alltså att det går fel mer än bara ibland, helt enkelt. E som Fredrik påpekade här så är det ju ofta skiljaktiga nämndemän. Och det är en sak som jag tycker faktiskt är väldigt provocerande i de här fallen om jag får säga så. När en domstol, migrationsdomstolen dömer i de här ärendena så sitter det en domare och tre nämndemän. Och om två nämndemän, alltså om vi räknar bara personer, finner att det kanske finns ett skyddsbehov så är det ändå... Den linjen som domaren väljer som, som blir resultatet av bedömningen. Och också i Rashids så är, är två nämndemän skiljaktiga. Och det säger väl en del om hans trovärdighet. Att det, det kanske inte är hugget i sten huruvida de är trovärdiga eller inte. Eh, en, annan, en annan sak just i det här ärendet så är bevisvärderingen. Domstolen har skrivit till exempel en sån sak som att han har fått en kallelse. Där står det att ja, du är kallad i egenskap av... Eh, Misstänkt. Men det står inte för vad. Och den där kallelsen är utfärdad helt i enlighet med ryska motsvarigheten, motsvarigheten till vad heter det? Mm, rättegångsbalken. Mm. Så att, finns det ett problem där att man kanske med svenska glasögon har för stora krav på, på bevismaterialet? Ja, absolut. Och att man kanske ja, faktiskt ser saker med lite väl svenska ögon. Man gör proportionalitetsbedömningar av hur ryska myndigheter ungefär utför sina repressalier och sådär. Fredrik Beyer, när det finns så olika uppfattningar eh, finns, och eh, nämnde män som är skiljaktiga här till exempel, eh, borde man inte då också tillämpa principen hellre fria än fälla? Det är en fråga för lagstiftaren och de, och de röstregler som gäller i svensk domstol. Eh, generellt så är det precis som Katarina säger att de här bedömningarna är väldigt svåra väldigt komplicerade. Och man ska applicera en berättelse från en, från en sökande på en fond av en kunskap om ett annat land och sen dessutom göra en framåtsyftande riskbedömning. Det finns inga andra myndigheter och domstolar som ställs inför den här, den här problematiken. Så det är svårt, det är svåra bedömningar och jag tror att vilka bedömningar man än kommer att göra kommer de alltid att kunna ifrågasättas. Mm. Henrik Hallgren, analytiker med inriktning på tidigare Sovjetunionen. Du är ju verksam i Berlin och i Tyskland. Tyskland är ju det land i Europa som dit flest tjetjener söker sig för skydd. Finns det någon debatt om deras skyddsbehov där? Ja det är riktigt. Tyskland tar emot många tjechenska flyktingar och faktum är att i fjol så ökade det markant. Jag tror att det var någonstans i regionen 15 000, en tiondel av alla som sökte om asyl som var från Ryssland då, och man antar att över 90 procent är från norra Kaukasus. Det finns en debatt och det har startat en debatt från lite olika riktningar på under det senaste året. generellt har man haft en, kan man säga, en ganska förstående attityd tror jag i samhället för att anta de här som flyktingskäl. Jag tror ju för sig att det är ungefär jag har inte siffrorna men ungefär en fjärdedel som anses ha flyktingskäl av de som kommer. men det finns också andra saker som har kommit in i debatten på sistone. Och det är att det har, efter de här Boston-bombarna och just att det finns rapporter om att många från Tjejenien engagerar sig i extremistiska nätverk i Tyskland, så har den här frågan kommit upp på agendan. Det man kan säga med det är, och det är det som, som vi hör Fredrik sa alldeles nyss också här, det krävs en otroligt, skulle jag säga, uppdaterad bild av läget för att kunna göra bedömningarna. Det här med generellt kan man väl säga att det här med att gå till, gå till skogs som Johanna pratade om i sitt av, av, avsnitt. Det innebär att det finns ingen väg tillbaka in i samhället för de människor som, som väl har drabbats av detta. Och, det här är verkligen en sak som man måste hålla sig högst uppdaterad med. Debatten har startat i Tyskland och kommer att höras mycket mer på grund av det stora antalet fall tror jag. Mm. Vi ska nu höra en person med god insyn i människorättsläget i Tjetjenien och som är mycket kritisk till Sveriges sätt att utvisa flyktingar som kommer därifrån. Svetlana Ganorskina är en av Rysslands mest respekterade människorättsaktivister och har flera gånger omnämnt som möjlig mottagare av Nobels fredspris. Idag leder hon en organisation som hjälper flyktingar och migrantarbetare i och utanför Ryssland. Vår reporter Joanna Melén ringde upp henne i Moskva. Jag rekommenderar ingen att åka till Sverige för jag vet att det är mycket svårt att få flyktingstatus där, säger Svetlana Ganorskina. Det handlar inte om strikthet från svensk sida. Det handlar om omänsklighet och oförståelse för vad som händer i omvärlden säger hon. Det är inte bostopryskoi dvakruk. Svetlana Ganushkina skiljer Sverige ut sig från andra länder genom att inte tillräckligt lita till vad hon och andra människorättsorganisationer berättar om läget i Tjetjenien och om läget för tjetjener i övriga Ryssland. Jag kuskaet svoi sosedi blizhaishie, gera s bolshim eh doveriem, skazhem tak, otnositsya k Tam, katoru, daud, Ryssland är ett gigantiskt land och en del menar att chetjener på flykt från delrepubliken Tjetjenien mycket väl kan leva säkert i andra delar av Ryssland. Svetlana Ganorskina håller inte med. som människor som aggressiva och farliga. Tjjänster... I Ryssland är man mycket misstänksamt inställd till tjetjener. Man är rädd för dem. Man tror att de är aggressiva och farliga. Därför är det mycket svårt för dem att få något jobb eller någonstans att bo, säger Svetlana Ghanorskina. Och så händer det, säger hon, att myndighetspersoner från Tjechenien väntar på avvisade personer redan på flygplatsen i Moskva. Särskilt unga män som tvingas återvända hem blir genast misstänkliggjorda. Ofta, säger Ganorskina, tror man inte på att de har varit utomlands utan man anklagar dem för att ha varit hos rebellerna. Ofta tror man också att de som återvänt har gått om pengar som man kan pressa dem på. Jag inte oväntat anser Svetlana Ganorskina att FNs tortyrkommitté gör rätt när de tillfälligt stoppat utvisningar av tjejener från Sverige. Jag vill inte förvänta... Jag vill verkligen inte tro, säger hon- att Sverige medvetet skickar människor till tortyr. Den ryska människorättsaktivisten Svetlana Ganorskina intervjuad av Johanna Melén. Sverige litar inte på vad de ryska människorättsorganisationerna- berättar om läget i Tjetjenien, säger alltså Ganorskina. Fredrik Bejer, Migrationsverket, har hon en anledning att säga så? Nej, det tycker jag inte. Det är absolut inte en bild jag känner än. Precis som vi har sagt det flera gånger så delar vi absolut en bild av situationen i Tichanien som, som har målats upp i det här programmet. Och det är inte det det handlar om. Och det är lite intressant att som svensk sitter och får den kritiken för det är ju ganska sällan vi hör det i andra sammanhang. Och det är väl självklart att det finns ingen agenda från Migrationsverket eller förvaltningsrätterna att, att Göra på något särskilt sätt utan det mynnar ganska ut i precis det vi pratat om de svåra bevisvärderingarna i enskilda ärenden. och Vi måste också komma ihåg att i majoriteten av den här typen av ärenden så beviljar vi skydd. Men det, det pekar ju ändå på, det finns naturligtvis inte en, en särskild agenda men, men det pekar just på svårigheterna. Du var inne på det också Henrik eh, att behovet av, av uppdaterad information. Vad ser du som svårigheterna i, just när det gäller Tjetjenien? att ha den specifika kunskapen om situationen. En av svårigheterna är att man måste lita till berättelser från, från människor som befinner sig utomlands. Och man, det, det är svårt att få folk att prata om sådana här saker i Tjetjenien. En annan sak som Johan har nämnt här tidigare också är att ofta så anges inga skäl för arresteringar eller bortföranden och sådana saker vilket gör att man inte har några dokument att hänvisa till sen vilket naturligtvis gör att man måste hålla sig väldigt uppdaterad på vem som gör vad så att säga och Katarina Nilsson, vad säger du om den här kritiken från Ganorskina? Ehm, håller du med henne om att ehm, hon avråder tjetjener från att söka asyl i Sverige? Ja, nu vet jag inte om jag skulle vilja gå så långt. Men eh, asyl ska sökas med försiktighet i min erfarenhet om man ska följa med allt som sägs så minsta lilla bokstav ska man verkligen se till att man har fått rätt i alla protokoll för minsta lilla kan använda sig mot det. Och sen, eh, Svetlana Ghanurskne är, ju, är ofta citerad i olika landrapporter som Migrationsverket har och använder sig av i, i sina bedömningar. Och jag har sett exempel på där hennes citat har verkligen eh, vänts upp och ner så att man helt enkelt har kunnat använda dem för att kunna utvisa när det hon har sagt egentligen har handlat om hur svår situationen faktiskt är. Men menar du att man har någon slags agenda att försöka... Att syftet i första hand är att inte bevilja asyl? Och nej, jag, jag, nej jag vill inte säga någonting om, om någon agenda. Men jag tycker att ibland glömmer man vid Migrationsverket, vid Migrationsdomstolarna. Att det finns någonting inom asylrätten som heter tvivelmålets fördel. Och... Det tycker jag att kunde vara applicerbart i sådana fall där det faktiskt är svårt att bedöma. Det kan vara så här, det kan också vara... Vad säger du om det Fredrik Beje på Migrationsverket? ja, alltså det, är, det är ju rätt och fel. Alltså det är helt rätt att tvivlsmöts är en viktig del och det är, en, det, det är en viktig del i det hela. Det svåra tycker jag i de här ärendena det är att applicera att flytta sig från sin svenska tjänstemanroll från att vara svensk domare i ett svenskt sammanhang och förflytta sig mentalt till en, ena till Tjechenien eller till Syrien eller till vilket annat land att göra de här bedömningarna. Det är en väldigt svår konst och det där jobbar vi på intensivt hela tiden med guidelines, med träningar och det är övertygande att att gör på domställorna också. Men det är svårt och det kommer alltid att kunna ifrågasättas. Du var ju inne på den här speciella omständigheten att ni måste ju eller, ta ställning till vad som kan komma att hända i framtiden. Inte bara bedöma vad som har hänt utan mm. vad som riskerar att hända i framtiden. Hur, hur kan man göra det? Hur kan man liksom bevisa detta eh, utifrån vad man har varit utsatt för? Det låter ju som ganska... Svår uppgift. Det kan man inte egentligen och därför är beviskravet väldigt lågt. Så man kan göra det med största försiktighet. Så är systemet uppbyggt helt enkelt. Migrationsverket prövar ju skyddsbehovet mot en stat, alltså Ryssland. Och Formellt så är ju Tjetjenien en del av Ryssland. Men många vittnar också här i programmet om att det i praktiken är olika mm. världar. Hur gör ni då? Ja, alltså vi bedömer inte att om någon har problem med de ryska myndigheterna eller av myndigheterna de lokala myndigheterna så bedömer vi inte att man kan vistas någon annanstans i Ryssland och få ett skydd. Däremot om det är andra problem man har, problem med andra grannar eller separatister eller sociala problem eller vad det nu är med vara så måste vi pröva om det finns en möjlighet att vistas på annan plats i Ryssland. Och det gör vi också med största försiktighet, det kallas inre flykt och där det visar bevisbördan. I vissa fall så bedömer vi att man kan göra det. I andra fall så bedömer vi att den enskilda individen inte kan avkrävas detta. Ja, och där finns det olika bedömningar som vi har hört i programmet. Men det är dags att säga tack till er för idag. Fredrik Beier, tillförordnad rättschef på Migrationsverket. Henrik Hallgren, analytiker med inriktning på tidigare Sovjetunionen, ordförande för organisationen Forum Eurasien. Och Katarina Nilsson, juridikstuderande som har hjälpt flera tjetjener att få sina asylansökningar överprövade av FNs. –Tortyrkommitté. Innan vi avslutar dagens konflikt– –ska vi höra en annan röst om läget för flyktingar från Tjetjenien, Den amerikansk franska författaren Jonathan Littell– –känd för sin roman De välvilliga– –som utgick ifrån en tysk SS-officers minnen av massmord i Ukraina. Han var i Tjetjenien som biståndsarbetare under båda krigen på 90-talet– –och har skrivit boken Tjetjenien en Trois, Tjechenien år 3». Littlel anser att det är farligt att skicka tillbaka chetchener med någon form av anknytning till gerillan påhittad eller verklig. De riskerar tortyr och död. De skulle be exposed to very serious persecution. I mean torture possibly död. You know, Ramzan know en politik on applies a policy of systematic collective punishment. You know where it's you don't have to be yourself guilty of anything if you are the relative of a boy who's gone up into the woods. Uh, you will be tortured your possessions will be taken your house will be destroyed you will be you know thrown out in the streets i mean it's a very very harsh collective punishment policy the entire families are are considered guilty and by our standards of humanism should not be sent back Ramzan Kadyrov tillämpar kollektiv bestraffning. Det räcker att du är släkt med någon ung man som har gått ut i skogen så riskerar du att bli torterad. Dina ägodelar kan tas i beslag, ditt hus förstöras ja, hela släkten betraktas som skyldig. Jonathan Littell intervjuades av Konflikts Jesper Lindå och en längre version av originalintervjun hittar ni på vår hemsida under Sverigesradio.se. Apropå dagens ämne som ju i grunden handlar om allt starkare kopplingar mellan Sverige och resten av världen så vill jag passa på att berätta att Konflikts redaktion ska flytta. Vi lämnar radiohuset som ligger här ganska ödsligt där Östermalm tar slut och friluftsområdet Gärdet tar vid och beger oss till Stockholmsforten Vårberg närmare den stora värld som vi försöker berätta om i Konflikt varje vecka. Producent för dagens program var Jesper Lindå, tekniker Victor Ubeira och jag heter Daniela Markvart.